Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Tak než začneme zase ze sutrů, tak pár organizačních věcí. přestože tento zásad pomalu končí. Měli bychom je držet ve vědomí. A to je situace, že naštěstí se to často nestává, že prostě uprostřed meditace lidi vstávají, jdou ven a zase přijdou dovnitr. A to není dobrá věc. Je třeba to pochopit. Protože meditace není nic jiného, než Jistá cesta sebepoznání, a my cestou sebepoznání poznáváme, že to, ten, ta představa sebe není nic jiného. Můžeme to spojit s tím, co teď přichází v této sutře. Není nic jiného než naše zvyky utrpívání. Hm? Nic jiného. A my chceme poznat sebe tím, že právě si začneme být vědomi, že ty zvyky ulpívání nám škodějí. Hm? Proto jsme se učili včera, že ten, kdo vidí damu, ten vidí závislé vznikání. Závislé vznikání znamená, že všecko závisí na podmínkách a příčinách. Hm? Veškeré naše chování by se mělo na podmínky a příčiny přizpůsobit. To se říká Zen. A tomu se říká Dzogčen. Hm? My jsme nic, ale podmínky a příčiny nás formujou. To znamená, když umýváme nádobí, učíme se. Já, takový typ, jako jsem já, by to neměl nikomu říkat, protože já jsem v tomhle aspektu hodně slabý, hm? proto jsem utek se zenovýho tréninku. <laughs> Ale když umýváme nádoby, naše vědomí je u nádoby a nikde jinde. Když kopeme hredkové a mrkve, hm, tak jsem strávil svůj čas jako zenový mnich. Tak naše vědomí je u, u motiky hm, a u a u mrkví, hm. Když meditujeme, naše vědomí je u meditace. A ať se děje cokoliv, je naší povinností meditaci neopouštět a držet se meditace. Třeba, když se něco takového stane v Japonsku, tak okamžitě učitel řekne: z si kufry a děť. Hm? Samozřejmě potřeby v takovém případě. Tak u starších lidí člověk by měl být sklývavější, ale ten princip tam je. Hm? teď já vám řeknu jeden příběh, co nám říkal náš učitel Zenu, když jsem byl v Japonsku. Já jsem začínal svou dráhu jako nich v Zenu a náš učitel nám povídal, že jeho učitel, když se trénoval, tak chodili, jako je. my jsme chodili v Japonsku žebrat hm? s myskou ho, ho, ho a v radě. A Jeden z těch žáků vedle našeho mistra viděl, jak tam na ulici vypadlo miminko z kočárku. Tak se soucitu běžel k tomu kočárku, vzal to miminko a dal ho zpátky do, do kočárku. Maminka mu poděkovala. A jako jo, tak zase se dal do A když se vrátil do kláštera, tak ten jeho učitel ho požádal, aby opustil kášte, <laughs> Což zní pro nás úplně nesmysl, úplně nesmysl neudělal absolutně nic špatného. Ale pak učitel všem řekl, že právě ten žák je ten, který se mnoho snažil v zenu, a už byl na cestě k úspěchu a že místo, aby se věnoval Zenu, se nechal rozptilovat jinou zkušeností. A ten stejný žák právě za několik týdnů nebo měsíců se vrátil. A v Japonsku, když se někdo chce stát být přímo do kláštera, u vchodu kláštera je místo, kde se lidi odkládají boty, odkládají si věci, deštníky a tak dále. A když někdo přijde nový, tak musí tanomimas, tano mas jako žádám o přijetí, a ten učitel ho nechá tam čekat. Hm? Třeba v zimě, jde jeden den, dva dny, tři dny, musí tam sedět v zimě bez jídla, aby jako ten učitel viděl, že má opravdu rozhodnutí. V Číně to bylo to samé, Japonci to všechno obkoukali v Číně, teď už jsou moderní kláštery ale ty tradiční kláštery jsou tak tam vysí skoba u vchodu a po toho skobu je napsáno ti, kteří vstoupí na toto svaté pole, nechť zavěsí hubu na, na skobu. <laughs> a teď ten žák se jako vrátil po nějaké době, a tam, tak ho tam nechal dlouho, dlouho čekat, no a potom On jako se stal známý učitel Zenu. Právě ten, kdo se snaží, a to já mám sám zkušenosti, tomu se učitel věnuje. Kdo se nesnaží, tak toho nechá. A právě je třeba poznat, že ta meditace je zkouška. Kolik se můžeme snažit? Nožičky bolej, ale když nožičky bolí, to neznamená, že musíme hned vstát a jít na procházku, nebo když se necítíme dobře, že můžeme hned vstát a jít někam jinak a jít se spát, no tak jestliže takto meditujeme, tak to může trvat mnoho, mnoho životů, než něco pochopíme. A to říkám proto, protože je to vlastně i spojené s tím, co teď studujeme. Skončili jsme s tím, že aby jsme tady vlastně moudrý šáriputra vede mnichy k pochopení čtyř znešených prav. A z hlediska buddhismu probuzení není nic jiného, než pochopení čtyř znešených prav. Náplň probuzení je právě pochopení čtyř znešených pravd. A zmínil jsem se, že aby jsme pochopili čtyři vznešené pravdy, musíme pochopit všechno. Jestliže nechápeme všechno, nemůžeme pochopit čtyři vznešené pravdy. Včera jsem se zmínil o rozvazování úzlu, kterou zrovna překládáme. Sutra rozvazování úzlu říká, když Člověk pochopí, včera jsme mluvili o třech druzích nepodstatnosti, když člověk pochopí nepodstatnost z hlediska nejvyšší pravdy, nemusí zkoumat každou jednotlivou nepodstatnost na základě toho, co teď konstudujeme a tak dále, ale může se dostat k poznání tím, že vlastně zůstává u té nejvyšší nepodstatnosti. Ovšem tím, že studuje nejvyšší nepodstatnost, to neznamená, že ignoruje ty nepodstatnosti nebo takovosti ve světě. Nepodstatnost je takovost. Je třeba si to uvědomit a to je těžké si uvědomit. My stále věříme, že takovost je něco podstatného, ale právě nepodstatnost je takovost. Takovost v země je právě nic jiného, než Tvrdost. A tvrdost je nic jiného než prázdnota, protože neexistuje nezávisle. A stejně tak po všechny ostatní charakteristiky. To je darma. Když to pochopíme, pochopíme darmu. Když to nepochopíme, nechápeme darmu. Teď z hlediska buddhismu, a to je důležité na to meditovat, a to je ta vlastně nejzákladnější, a nejhlubší meditace, pojem jázdství v osobách i nakonec i ve věcech, nepřichází z ničeho jiného než z ulpívání, který zde právě moudrý Šariputra obzvláště se snaží různými synonymy objasnit, aby jsme viděli, kolik ulpívání v sobě vlastně máme. Jestliže není ulpívání, není pojem já. To je to, co vlastně Budha plně pozná. Jestliže se nám to podaří poznat částečně, znamená to, že nám nauka Budhy opravdu prospěla. Ale než to poznáme úplně, nějaký pátek musí proběhnout. Jinak to prostě nepůjde, protože ty zvyky, Jáství jsou tak hluboké v nás a zvyky opravdového subjektu a objektu jsou tak hluboký v nás, že si to ani neuvědomujeme. Ale tím, že meditujeme, si to začínáme právě uvědomovat a to je cesta, jestliže chceme jít cestou, kterou šel Buddha. Teď z hlediska hlubšího pochopení buddhistického učení právě toto ulpívání není nic jiného, než transformace vědomí, které je původně prázdné v samsárické vědomí. A to samsárické vědomí není nic jiného, než právě pět agregátů ulpívání. Protože máme pět agregátů ulpívání, proto považujeme hmotnost jako něco, co tam opravdu je oddělené od nás. A na základě toho právě považujeme tež to vědomí, které je vázané na hmotnost, je vázané na objekt, jako něco, co, co nám patří, co jsme my. Čili poznání hmoty jako nejáství je obzvláště důležité k vstupu do procesu poznávání nejáství vůbec. A teď se vrátíme tedy k textu, aby jsme se drželi více textu. A text říká, znova opakujeme tu nejdůležitější větu, která je tak často citována ve všech buddhistických tradicích. Ve všech buddhistických tradicích to je jedno, Jestli je to tantra, nebo jestli je to klasická mahajana, nebo jestli je to takzvaná cesta Arahatu, hm? čemu se nesprávně říká Hinajana, hm? lépe je tomu říkat základní cesta nebo základní buddhismus. Hm? Ve všech pojetích buddhismu, a těch je mnoho, hm? možná Učenci mluví o pěti základních pojetích závislého vznikání. Všechny buddhistická učení jsou založena na interpretaci závislého vznikání. Jestliže zámysle vznikání je vysvětlováno, jedná se o buddhismus, jestli není vysvětlováno, ne, pak určitě to učení se nějak netrefilo. A teď kon. Klasická interpretace závislého vznikání, o které jsme se zmínili, základní interpretace, je prostě závislé vznikání na základě karmy, nevědomosti a chtíče. Teď je... další koncept závislého vznikání, který studuje Tomáš, no, nebyl, je závislé vznikání na základě nemožnosti vlastních vlastností všech objektů poznání. Hm? Další interpretace závislého vznikání je na základě vědomí, transformace vědomí. Další interpretace závislého vznikání je na základě luna Ptahgaty. Další interpretace závislého vznikání pak je tantrická interpretace na věčnosti jistých veličin, které se přeměňují, ale to už nás teď nezajímá. Co je závislé vznikání, je pochopení, že pojem já právě vychází z lpění. V závislém vznikání žádný já nemůže existovat. Jak to vysvětlíme, to už je pak otázka tradice, ale princip je absolutně stejný. A to je, co teď moudrý Šáry Putra vysvětluje. A těchto pět skupin ulpívání v skutku závisle vzniká. Hm? Jestliže jsme něco pochopili z budova učení, musíme si tím být jistý a nepochybovat o tom. Proč o tom nebudeme pochybovat? Protože je to naše vlastní zkušenost. A Shari Putra uvádí ty své žáky do této zkušenosti na základě právě meditace na elementy. Element v indické tradici, nejenom v buddhismu, v indické tradici element znamená něco, co nemá nidžíva, co nemá život. A dává tomu život v některých konceptech dává tomu život duše nebo něco, ale to samo nemá život. A aby jsme pochopili, že to něco nemá život, právě nejlepší pochopení je, že Pochopíme, že to, co nemá život, život sám o sobě, je právě tahle hmotnost, Je to oko, ucho a tak dále. A těchto pět skupin ulpívání v skutku závisle vzniká. Jakákoli touha, teď Sáry Putra používá tolik slov, aby nám ukázal, že vlastně všechno tohle není nic jiného než faktory toho, co přizpůsobují, že my věříme v jáství v sobě a ve věcech. Jakákoliv touha čanda. Čanda doslova znamená chtít něco dělat. A Buddha říká v jedné sutře, že sabédhamma čanda můliká. Koren všech objektů poznání je právě čanda, je touha. Jestliže existuje touha, existuje objekt, po kterém člověk touží. A jestliže existuje objekt, po kterém člověk touží, to znamená, že ještě v sobě nenašel naplnění. protože v sobě nenašel naplnění, je přesvědčen, že existuje něco kromě něho. Teď je lnutí, álájo. Ti, kteří se zabývají buddhismem, asi ví, že tomu základnímu vědomí, kterému se říká v teravádě bhavanga, se v Mahajánovém učení říká álája vigyána. Hm? Álája, je tež synonym lpění. Synonym lpění na principu li v sanskritu znamená lnout na ničem, lepit se na něco. Tak jako Himalaya hm? je přebývání sněhu, hm? Hima je sníh, tak Alaya Vigiana je přebývání jáství, prebývání minulých zkušeností jáství. A to je to základní vědomí. Teď v učení Theravády tato álája, se mluví též o áláje, a tato álája je chápána prakticky pouze v tomto smyslu lnutí. Ale v učení Mahájány je to základní vědomí, v kterém bydlí, doslova bydlí naše naše smysly a svět, který smysly poznáváme, není nic jiného, než právě vstup do toho opravdového vědomí, které je schopné všechno přijmout. Které právě nikde nebydlí. Když poznáme, že svět nikde nebydlí, a smysly nikde nebydlí, poznáme, že vědomí nikde nebydlí. Čili ten smysl ala se pak v májanové tradici rozšířuje a vlastně obsahuje všechny elementy poznání, které ve světě máme. Jelikož Elementy poznání není nic jiného než transformace vědomí na základě jáství. Vlastně všecko poznáváme na základě tohoto vědomí. Teď další je záliba Anunaju. Záliba je dobrý překlad, možná ještě lepší překlad by byl tendence. Jelikož máme v sobě ulpívání, naše vědomí má vždycky tendenci, tendenci čeho se chytat něčeho. Chytat se čeho, chytat se známek objektu. A z hlediska budistického pochopení, my se chytáme známek objektu, protože kvůli naší zkušenosti, minulé zkušenosti jáství a minulé zkušenosti skutečného subjektu a skutečného objektu. Čili. Jaký je stav vědomí, který není trénováno? Buddha vysvětluje. Stav vědomí, který není trénováno, je, že jestliže před sebou nemá nějaký příjemný objekt, který ho se drží, a nepříjemný objekt, který mu způsobuje zlobu, ke mu má odpor, tak nevydrží ani chvilku sticha a chce po něčem chňapat. Hm? To je stav čistý stav nevědomosti. Čili Buddha tvrdí pro osobu zaslepenou stav neutrálního pocitu, kde nemáme ani příjemný ani nepříjemný pocit, je stav utrpení. Ale pro toho, kdo má poznání, tento stav je ten nejblaženější stav. A Anunaja není tedy nic jiného, než naše dlouhodobá tendence, Čím víc studujeme meditaci, tím víc si toho budeme uvědomovat. Naše tendence, kterou jsme dlouho, dlouho, dlouho, na který jsme byli dlouho, dlouho závislí, to je chňapat po věcech. Hm? Teď uvázanost. Uvázanost doslova znamená chtíč, který se jasně projevuje. A Jasně se projevuje tím, právě že se držíme jak opice toho předmětu, který chceme. Jestliže se touha zmocní našeho srdce a jsme staneme se plně obětí toho chtíče, tomu se říká ajosana. Tedy tyto vlastnosti, jakákoliv touha nutí, záliba uvázanost k těmto pěti skupinám ulpívání, to je vznik strasti. V Dama Čaka Pavatana Sutta, což je sutra točení kola dharmy, budha vysvětluje, že vznik strasti je Nandi. Nandi znamená kochání. Hm? Jelikož se Kocháme nějakým objektem, tak přichází touha, lnutí, záliba, uvázanost k tomuto objektu. Ale pozor, je třeba si uvědomit, že všechny tyto věci, to se dá pojmout pod jménem rága, že naše vědomí je zbarveno objektem, nemusí být, to je, obzvláště zdůrazňováno v Mahajáně v severní tradice, ne jižní tradice, která je spíše praktická a chce hned, hned se dostat k jasnosti ve vypasaně a nedůvěruje filozofii a logice. Severní tradice jim důvěřuje daleko víc a rága jakožto zbarvení objektem, není ani vyloženě neprospěšný stav, ani prospěšný stav. Závisí na tom, jak to používáme. Což, myslím, dává smysl. Zatímco v teravádové tradici je rezolutní odmítání. Tedy uvázanost k těmto pěti skupinám ulpívání to je vznik strasti. Měli jsme tedy pravdu strasti, vznešenou pravdu strasti, která znamená nic jiného, než právě tyto různé druhy ulpívání. A toto ulpívání je tež právě důvodem strasti. Čili pravda strasti a pravda důvodu strasti se spojují dohromady. Vlastně se jedná, jak už jsem řekl, jestliže pochopíme čtyři vznešené pravdy, postupem času čtyři vznešené pravdy se stávají jedno vznešená pravda. Právě proto arahat, jestli budete číst sutry, arahat Gavampati říká od samého budy jsem slyšel ten, kdo chápe Pravdu, strasti, chápe i všechny ostatní pravdy automaticky. Proč je tomu tak? To je třeba pochopit. Jestliže to pochopíme, pochopíme vlastně i celý buddhismus. Protože v naší světské zkušenosti pravda, strasti, pravda, Důvodu strasti, pravda zániku strasti, pravda cesty k zániku strasti se objevují odděleně. Pokud objekt našeho poznání je světský objekt, tyto pravdy se zjevují odděleně. Jedině jestliže objekt našeho poznání přechází rámec světa, rámec subjektu a objektu, pak tyto čtyři znešené pravdy budou jedna pravda. Ale pokud naše vědomí je chyceno v poznání objektu, jakožto objekt oddělený od subjektu, jakožto objekt, který poznáváme podle jeho vlastních vlastností, pak tyto čtyři pravdy vždy budou oddělené. Nepůjdou dohromady. Půjdou dohromady jedině, jestli... Objekt našeho poznání překoná rámec světského poznání. A rámec světského poznání je vždy rámec subjektu a objektu. Je vždy rámec tohle je tam a tady jsem já. Teď ukáznění vina, ukáznění dobrý, proč ne? Ukáznění a opuštění touhy a vášně, Vůči těmto pěti skupinám ulpívání to je ustání strasti, tedy vznešená pravda ustání strasti. A kdy to bude opravdu znešená pravda? Teď jsme to vysvětlili. Pokud nechápeme objekt, který přesahuje naši světskou zkušenost, bude to pravda, ale ne pravda. Jestliže jsme pochopili objekt, který přesahuje a vlastně v tom smyslu není ani objekt, který přesahuje naše světské poznání, pak to bude vznešená pravda. Vůči těmto pěti skupinám ulpívání tedy ukáznění a opuštění touhy, vynají možná, že bychom našli i lepší slovo než na ukáznění, ukáznění a opuštění touhy a vášně vůči těmto pěti skupinám ulpívání, to je ustání strasti. Potud, přátelé mnoho vykonal takový mních. Teďkon můžeme se zeptat, co jsou čtyři vznešené pravdy. Moudrý Šáryputra, proč vysvětluji jenom tři vznešené pravdy? Kde je pravda cesty? A to je důležité pochopit právě. Proto jsem se zmínil o a Rahatu Gavampato. Jestliže chápeme tyto předešlé pravdy, no tak to je právě nic jiného než cesta. Čili cesta není nic jiného než pochopení nebo v ohledu vůči těmto tém pravdám, o kterých se zmíně. Neboť jestliže je pochopíme, to je pak správný názor, Veškerý správný názor pochází z tohoto pochopení. A to je pak správný úmysl, správná moralita a správná koncentrace. Všecko je v tom daný. Proč? Protože vlastně cesta není nic jiného než cesta poznání utrpení, poznání důvodu utrpení a poznání konce utrpení. A Znovu můžeme říct, že tak jako důvod utrpení a utrpení samotný splývají dohromady, stejně tak cesta a konec cesty splývají dohromady. To je zen. <laughs> to je interpretace zen, ale proč ne? Tady se to hodí. A teď... Zmínili jsme se o tom, že aby jsme získali realizaci, musíme pochopit všechno. Pokud nepochopíme všechno a pochopíme jenom část, k realizaci se nedostane. A všechno tady Sáli Putra vysvětluje jako co? Jako dvanáct sfér poznání. Oko, barvy, ucho... Hm? Zvuky, nos, vůně, jazyk a chutě, tělo a dotyk a nakonec vědomí, který je tež smysl, pokud je vázané na tělo a objekty vědomí, kterým se říká dama. V tom smyslu všechno je dama. A to je všechno. Buddha říká, ten, kdo vidí něco kromě tohoto všechna, ten vidí co? Rohy chlupy na kruní ryželvy, mnoho dobrých příkladů. To je důležité pochopit. To je náš svět a jestliže tento svět pochopíme, můžeme pochopit cestu, která z něho vede. Jestliže tento svět nepochopíme, tak je Pravděpodobné, že si budeme dělat iluze. No a zase toto je styl sutry, kde se všecko opakuje. To, ta stejná věc, co vysvětluje na základě oka, vysvětluje teď na základě sluchu. A přijdeme k tomu nejdůležitějšímu, k tomu šestému, závislé vznikání pět skupin ulpívání i myšlení to můžeme probrat, protože, jak už jsme řekli, ostatní smysly, vzpomeňte si například bubnu a pěti černých kamenů. Hm? Pokud se neaktivizuje buben, tak ty kameny jsou mrtví. Hm? Prátelé, když je něčí mysl, hm? což je zde mano, teď on z hlediska sútry, mano, neboli mysl jakožto orgán, je základ vědomí. Z hlediska a to se budeme učit zítra, až se nebo ještě dneska možná, když zbyde čas, vzpomeňte si na zručného kovboje, který zná své stádo a zná matky svého stáda. Z hlediska Abhidármy základ vědomí je takzvaná hadaja rupa. A hadaja rupa doslova znamená tělesnost v srdci. Někteří učenci tuto tělesnost v srdci identifikují jako nervový systém. Což není blbý. To není absolutně blbost. To má svý podstatnění. Podle Písma a podle zkušeností jogínu, hm? tento základ v srdci vypadá je jako tvar prevráceného lotusu. Hm? A není to nic jiného než krev v srdci. Jestliže studujeme nadpřirozené síly, můžeme vidět, jak tato barva krve v srdci se mění podle našich emocí. V Indii, jestliže se dostanete do Indie, existuje v Jižní Indii muzeum jogi A tam právě jsou fotky všech těch různých, jak vidí jogin, ty barvy v obličeji a barvy v krve v srdci a tak dále a barvy aury a barvy pod očima a jak podle toho pozná stav Pocitu, hm? Vědomí je vázáno na pocity. Čili ta myšlenka, že sídlo vědomí je v srdci, není naprosto. A je to zkušenost jogínu. Jestliže se vám podaří dostat na úroveň kaláp, tak můžete tuto nepousvitnou hrupu a hmotnost i studovat. A jestliže čicháte kalápy, což bude váš úkol, jestliže se tělo rozpadne na kalápy, jestliže čicháte kalápy, najdete zajímavost, že všecky kalápy smrdějí, kromě týhle kalápy v srdci. co když má třeba? Právě to je, to je strašně zajímavá věc. Když už u toho jsme, teď stejně už končíme, tak můžeme pomalu, pomalu začít tež mluvit normálně, i když je to z cesty. Tak. Jednou jsem měl kurz v Německu, to už je dávno, když jsem přijel z Burmy. Vlastně a tam byl někdo, kdo právě se těma věcma zabývá. Myslím, on nebyl sám chirurg, ale měl s tím něco společného. A teď on mi říkal, že v Německu, já už si nepamatuju, jaká univerzita, právě dělají výzkum na těch lidech, kterým transplantují srdce. A přišli k závěru, že když tomu, komu transplantuje o srdce, že se jeho charakter mění. Hm? Což je zajímavá věc. Že on aspoň částečně přijímá charakter toho, koho srdce vzal. Nejenom charakter, z jiných výzkumů se ukázalo, že i vzpomínky. Vzpomínky, jo. Měla žena na se celá, viděla fůj nějakou tvář a tak dále a pak šli po stopách toho a dopravdy... To jako uh, ta láska, co tam byl ten obraz té osoby, tak ona byla schopná vidět toho člověka, komu právě patřilo to srdce předtím. To je zajímavé. Uh... To je opravdu zajímavé. No. Myslím, že čupra to změnuje v nějakých studiích oboječních paměti. To je fakt vážný, že? To je Tady... zajímavé. No? Tak na každý pád podle písma, a doufejme, že se všichni o tom přesvědčíme, jestli to tak je nebo není, je to prostě krev v srdci, která se jeví joginovi jako prevrácený lotus. A to má být základ, který některý učenci spojují s nervovým systémem. Vlastně v srdci je vlastně největší koncentrace těch nervů. Tež. Možná si to nefamatujete s biologie, ale když vzniká lidské tělo, tak je tam schlup buněk, který se rozdělí na dvě skupiny. A z té jedné skupiny se vytvoří mozek a z té druhé srdce. Ale ten základ je stejný, takže je to vědomí, myšlení. Z hlediska buddhismu srdce je základ vědomí, tedy vědomí, které je vázaný na tělo. Hm? A mozek má jako... Pomocnou, pomocnou funkci. Co se říká král a ministry? Král, král a ministry. Přesně tak. A to je vlastně i v čínské medicíně zakódovaný, i v indické medicíně. Hm? Čili mozek má jenom nápomocnou funkci, se dá říct. Hm? to tolik jazyce roz, roz, se srdcem. A mě na to, že se hodí, že někdo má ušla v toho srdce, a mě se, že někdo má ušla v toho Třeba v čínštině vědomí znamená srdce. Hm? Oni nerozlišují Tak tedy v tradici suter to smysl jako vědomí je bhavanga, v tradici abhidharmy je to právě ta hadajarupa hmotnost v srdci. Hadaya. Hadaya je to. Hadaya je hridaya. Hridaya znamená v sanskritu srdce. Páli Hadaja. Když jste já jsem řeklil vy jste říkal, že ta hadaya, ta tělesnost v srdci je základem čeho? Je základem vědomí. Vědomí, jako vědomí ve smyslu tělesného. Vědomí vázané na tělo slediska hinduismu též vlastně hmotnost a vědomí, který je vázaný na hmotnost, náma, rupa, to je mrtvý vlastně. To jsou ty guny, to je to, co se hýbe a tomu všemu život dává duše. Prátele, když je něčí mysl nepoškozená, nepoškozená v tom smyslu, že pracuje normálně, hm? ale vnější podměty, ty vnější podměty, to znamená eh, mentální objekty. Hm? Podle, jestli chcete se zabývat trošku abidarmu, podle abidarmy, tedy pálísky abidarmy v severní tradici je to trochu jiný, teď jsme upáli, tak vlastně existuje šest druhů mentálních objektů. A ty tvorí takzvanou dhamma-ajatana, sféru toho, co vědomí, jakožto orgán, může poznat. A co to je? Za prvé koncepty, za druhé nirvána, za třetí mysle. Jako myšlenky. Ne, mysle, jakožto jakožto vědomí. Mysl. mysl. Za třetí faktory vědomí, jako četasika. Čajtas. Hm? To, co patří ke vědomí. Vědomí nemůže existovat nezávisle od faktorů vědomí. Hm? Pak pasáda rupa. O tom jsme se zmínili. To jsou ty senzitivity, hm? kterými vidíme, slyšíme. A pak ty rupy, který si odvodíme a přímo poznáváme dotyky. Máme hrubé růpy a jemné růpy. Co jsou hrubé růpy? Hrubých růp je, je 12. To je oko, barva, ucho, sluch, až se dostaneme k tělu a dotek. A dotek má tři objekty, které jste se už naučili, jaký? země, oheň a vítr. Vodu si odvodíme. Čili voda patří do dama ajatána, do sféry poznání mysli, ne sféry poznání těla. A teď, ačkoliv to není růpa, tak věci jako prostor, Prostor a to, to, to tež to, to patří. Vlastně a teď říkáte ty jemné, jo? Teď, tak tě, ty jemný, to je zbytek prostě. Hm? Všecko, co například prostor. Hm. Ty jemné si teda odvodíme. Ty jemné si odvodíme, ne, ty můžeme poznat, ale poznáme je vědomí. Hm? Nepoznáme je procesem jako něco, co musíme přijmout, hm? o čem se musíme rozhodnout a tak dále. Není to jako s tím mangem, jak jsme říkali. Hm? Když říkáte 12 senzitivit těch hrubých... A objektů mám... senzitivit. Hm? Objektu senzitivit. Mhm. Já tam vidím jako pět smyslů, který máme. Za tělo jsou to ještě teda dva navíc. No, tak to je 12. Ale pět plus dva je sedm. Když si to spočítej. Ne, barva dva, oko sluch. Když si to spočítej. Oko, barva, tady no, hmm. barva hmm. je to je jedno, ne? Okem pozávají. Oko barva jsou dva. Tělem vnímáme tři objekty. Nic hmm. jsem to vysvětlil, tak si to spočítej. Okem okay. okay. vnímám barvu. No, okem vnímáš barvu. Mm. Jenom barvu. Jenom barvu. To je jeden objekt. No? Tak co, co, co se ti nerejí? Nením pět, měním sedm objektů. Tak, tak, objektů. Nějak tak se Počet, po, počet po, nějak ti to unikl? Máš smyslových Máš pět objektů, smyslových orgánů a, a sedm objektů smyslových orgánů. Je tak co tak je? Je tak to jasné? A no. těch jiných jako je prostor, prostor, jako je schopnost života, což je prána, hm? jako je z hlediska teravánového buddhismu, jako je sex. Hm? Sex je jistá energie, která prochází stejně tak, jako senzitivita tělesnosti prochází celým tělem. V každé části těla se nachází. Proto můžeš i nadálku nemusíš Jestliže máš dobrou senzitivitu, můžeš i nadálku cítit, kdo je žena a kdo je muž. Protože tělesnost ženy je jemnější, tělesnost muže je hrubší. A jak se jeví homosexuálové? Taky bohužel nejsou výjimky. To už je pak zase, že jsou homosexuálové, to je zase jiný problém. A když ale třeba změní pohlaví, tak se asi změní jejich to. to je. Ale pokud nezmění pohlaví, no tak ta hrubost tam bude. Tak teď jsme zase trošku odbočili. Vnější předměty mysli nevstoupí do mentálního pole a není zde odpovídající do sebe zasažení, čili aby mentální vědomí fungovalo, Musí tam být co? Musí tam být taky ta pozornost. Pozornost je klíč. Pak nevznikne odpovídající vědomí mysli a tak dále. To, to je všecko stejné. No a teď zbývá jenom e, závěr. Čas nám prakticky vyprše. Mně chápe. Takto je zde obsaženo, schromážděno a sloučeno těchto pět skupin ulpívání tak toto je důležité pochopit. Z hlediska buddhismu vše, co je obsaženo, schromážděno a sloučeno, je obsaženo, schromážděno a sloučeno právě na základě karmy, na základě nevědomosti, na základě chtíče. To je ten základní koncept. Jestliže chápeme ten základní koncept, můžeme se dostat ke jemnějším konceptům. Jestliže ho nechápeme, to je vlastně základní buddhismus, tak můžeme se mýlit hm? o těch jemnějších aspektech. Čili co znamená agregát? Agregát neznamená nic jiného než právě toto schromáždění, sloučení, obsažení v jedné tělesnosti, je schromážděno, sloučeno, obsaženo mnoho-mnoho tělesností. V jednom pocitu je schromážděno, sloučeno mnoho různých pocitů. Buda vysvětluje pocit na základě dvou pocitů, příjemných, nepříjemných, na základě tří pocitů, příjemných, nepříjemných a neutrálních, na základě pěti pocitů, příjemný pocit těla, příjemný pocit. Duševní a tak dále, na základě mnoha příjemných a nepříjemných pocitů. Příjemný pocit v první džáně, v prvním pohloubení, v druhým pohloubení, třetím pohloubení, příjemný pocit doprovázen vytarkou a vyčárou, což je aplikováním a udržováním mysli na objektu. A bez těchto vlastností a tak dále, mnoho, mnoho různých příjemných pocitů. A to, tomu se říká schromáždění, sloučení. Hm? Čili to, co my vnímáme, a to je základ pochopení závislého vznikání, to je vždycky toto obsažení, schromáždění, sloučení, mnoha, mnoha věcí dohromady, které mají odlišné funkce, ale které se zjevují v jednom okamžiku. Proč se můžou tolik funkcí z různých zjevit v jednom okamžiku? Protože nemají podstatu. Toto však řekl Vznešený. Kdo vidí závislé vznikání, ten vidí Damu. Toto právě moudrý Šári Putra nás připravuje na toto vysvětlení. Kdo vidí Damu, ten vidí, že nic nemůže existovat nezávisle. A jelikož nic neexistuje nezávisle, proto vše může existovat za předpokladu, že nemá podstatu. Kdo vidí závislé vznikání, ten vidí damu. Kdo vidí damu, ten vidí závislé vznikání. A těchto pět skupin ulpívání v skutku závisle vzniká. Teď na základě tohoto moudrého projevu Sály Putry by měl žák opravdu vidět, že tomu tak je. Pak z tohoto projevu opravdu něco získá. Jestliže to nevidí tak, jak to je a zůstane to na úrovni jenom konceptu, který si přidá k mnohým druhým konceptům, tak moc, moc toho nevytěží. Jakákoliv touha, lnutí, záliba, uvázanost k těmto pěti skupinám ulpívání, to je vznik strasti. Hm? Pokud je budeme mít, strasti se nevyhneme. Teď cesta Bodhisattva je vzít na sebe strast druhých, hm? což není lehké. Tím vlastně získává poznání prázdnosti, strasti. A těchto pět skupin ulpívání v skutku závisle vzniká. Jakákoliv touha, nutí, záliba a uvázanost k těmto pěti skupinám ulpívání, to je vznik strasti. Ukáznění a opuštění touhy a vášně vůči těmto pěti skupinám ulpívání, to je ustání strasti. Potud, přátelé, mnoho vykonal takový nich, Když proniknul strast, důvod strasti a odvrátil se od důvodu strasti, to znamená, stal se Arahatem. Arahat je ten, který ať se děje, co se děje, zůstává ve stavu u To znamená, když má jakýkoliv příjemný pocit, je to jenom příjemný pocit, ale žádné lpění. Když má jakýkoliv nepříjemný pocit, je to jenom nepříjemný pocit, ale žádná zloba a nechuť. A Zůstává v, v bdělosti. Hm? Ale jestliže se chceme stát budhy, to ještě nestačí. Tak pravil stihodný Sáriputra, spokojení mniši se zaradovali ze slov stíhodného Sáriputu. Tak se radujme, radujme a radujme se, protože. Čas tady se naplnil.